Apám egyszer nem adott a csokiából. Kiszakít egy csoki miatt. Tavaly télen Péter átment a piroson a kicsivel. Én a nagyjal megálltam a járta szélén. A túloldalról kiabált, nem jön autó, gyertek! Nem mozdultam. Hülyét csináltam belőle a gyerekek előtt, vágta hozzám, amikor átértünk a zebrán. Tekintély és csorba!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 De hát mondom, hogy megvan a pénz. Ha ideadod, elfelejtem, hogy találkoztunk. Ekkor összeget nem hordok magammal. Apám a fülembe súlya, csönges. Anyám nem nyit ajtót. Most apám csönget, hosszan, határozottan. Halk jövök, papucs klapfogás, a kulcs az árban kétszer kattan. Bú! Apám mély hangja zenga lépcsőházban. Anyám sikít, a melkasához kap, gyorsan leveszem a maszkot.